Els alumnes de l'escola els Pintacabrianes <susurra> han estat treballant durant la setmana cultural els mitjans de comunicació Avui venen a Ràdio Seyent A mostrar-nos la feina feta If you're a party Alumnes de P3, P4 i P5 us explicarem la llegenda de Sant Jordi. Hi havia un poble i un castell a davant a dalt d’una muntanya. Al castell vivia el rei, la reina i la princesa. També hi havia un drac verd i dolent. I es va menjar totes les oveles del poble. I es va menjar totes les vaques. I també es va menjar una noia. No, la meva filla no. Quina por! Adeu, pare! Que bona! Ne'n no vull més! I li va tocar a la princesa. No, la nostra filla no. No, la nostra filla no. Adeu, pare! Adeu, mare! Nyam, nyam! Quina gana, en menjaré. Cavaller Jordi, ajuda'm! Quina por! Damunt d'un cavall blanc va arribar el cavaller Jordi. Amb un escut i una llança a la mà. Nac dolent, que fas por a la gent. Pim, pam, pum! Has <susurr> mort! Viguala. A las d're qui la pluja acaba a caure, va sortir un roser ple de roses vermelles. I vet aquí el conte que va. el Roger ha fet de narrador, el Dani de drac, l'Albert ha estat el pare de la noia, la nerea ha fet de noia, l'Eric de rei, la Sofia de reina, la Mariona de princesa i el Jan Sala ha estat el cavaller Jordi. Els efectes especials els han fet els nens i nenes de P3, el Joni, l'Ailén, la Jana, la Paula, el Martí Fernández, el Jan Guerrero, el Martí Nojo, el Pau, l'Adrià... Gen Torres, el Mil Torres i el mil Trulls. Ara farem quatre entrevistes a persones que viuen o treballen a Cabrianes. Bon dia, ara entrevistarem a Josep Vinyas. T'agrada viure a Cabrianes? Molt m'agrada. Sí que m'agrada, sí, molt. Per què? Per què? Perquè en sóc fill i he viscut sempre aquí i ho conec molt. T'agrada fer de pagès? Home, tant que m'agrada. Si no m'hagués agradat no ho fet. I tant que m'agrada, sí, sí. Si no fessis de pagès, què voldries fer? Bé, bueno, potser de mecànic o fuster o alguna cosa d'aquestes així Per què? Per què? Perquè són unes veritats que també m'agraden molt Tens molts aliments a l'hort i al camp? Bé, bueno, hi, hi ha verdures, hi ha fruita i, bé, bueno, patates, tot el que, que es colla en els horts i més en el sacà, i cereal, i ametlles, tot és el que hi ha T'agradaria tenir-ne més? No, perquè no podria fer la feina. Quants anys fa que vius a Cabrianes? 64. A on vas néixer? Vaig néixer a Manresa, però vaig venir de seguida a Cabrianes. Quants anys fa que fas de pagès? Doncs no tota la vida, 40 i pico d'anys. Estàs content amb la panera que et va tocar en Montmajor? Ah, també te n'has d'entenar. Home, i tant, qui no està content? Què hi havia dins de la panera? Hi havia moltes coses, n'hi havia moltes de coses, eh, perra. N'hi havia molts, hi viu un, un porquet, hi viu un xai, hi havia un cabrit, hi havia nànecs, hi havia pollastres, i moltes coses més, que ja n'hi recordo tampoc. Com era cabrianes quan tu eres petit? Home, era més petitet eh? que no pas ara, ha crescut una mica més però el Cabrià segueix sent bastant igual perquè tots ens coneixem A què jugaves tu i els teus amics de petit? Mira, una cosa que ara potser no s'hi juga, a cabassuts Saps què és això? No eh? Doncs mira, eren les capses de mistos que treiem el, els trossos de les capses de mistos i allà hi havia un àl·ligo i allà tenien un valor cada, cada capsa de mistos, depèn de com era, tenir un valor i allò es posaven un quadre, es posaven els cabassuts allà i d'un tros lluny amb un palet aquell que els treia, doncs els quedaven. Us ho passàveu bé? Molt, no, sí que ens ho passàvem bé, sí molt. Bueno, així ens acabem l'entrevista a Josep Vinyas. Bon dia. Tinga sempre per la idea d'Ità que has d'arribar en és el teu destí però no forcs si gens la travessia és preferible que duri molts anys que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et més riquesa. Et revistem a la rossera mestre Pla... de plàstica Tens fills? Sí, tinc tres fills La meva filla gran que té 17 anys i dos nens bessons que en tenen 16 On vius? Jo visc a Manresa T'agrada fer de mestre? M'encanta Saps cuinar? Una mica només No, gaire gaire no sóc gaire de cuinar No saps fer creps? i tant, creps, sí, de xocolata de nata, de moltes coses quin espai fas? ballo, vaig a ballar danses inf saps informàtica? una mica no cada dia una mica més una mica sí fas música? de música, ui, em feia molta amb els nens per volar -hi. Cantem, ballem i fem moltes coses. Elia Martínez, Escola als Pins de Cabrienes, per Ràdio Més llum, heu d'anar més llum dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat tingueu vent present natural. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny d'avui l'avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, sempre aneu més lluny, of uh her. -huh. Hola, bon dia, avui entrevistem a l'Escar Montaner Quintana Què volia ser de petit? De petit, quan era petit petit volia ser futbolista Volia jugar amb el Barça, però llavors vaig veure que era molt complicat I llavors ja de més grandet, quan tenia 10 o 12 anys, volia ser bomber I al final no he sigut ni futbolista ni bomber Per què vas fer una exposició? Perquè m'agradava molt la fotografia i feia fotos quan anava de vacances i, i per aquí al poble i no m'agradava com quedaven. Vaig començar a estudiar i a llegir llibres per aprendre una mica i llavors em van entrar ganes de fer coses i de fer fotos i també agrada ensenyar-les i llavors vaig muntar una exposició. Des de quan ets fotògraf? Fa uns 10 anys quan vaig començar, vaig començar a treballar en fotografia digital a la feina i em va agradar i vaig començar a fer proves i a comprar-me llibres i des de fa 5 llavors vaig anar estudiar vaig anar a l'escola a estudiar imatge i des de fa 5 que ja vaig acabar els estudis i sóc fotògraf Com fas els efectes de la lluna que es veu? Bé, bueno, la lluna no és un efecte la lluna és una foto l'únic que vaig fer suposo que parles de l'exposició del brot la lluna és una foto L'única que vaig fer és posar les escales que surten davant de la foto de la lluna però no és cap efecte, és, és una foto feta a la lluna Aquest any faràs una exposició? Aquest any montem el clic com l'any passat el que passa que aquest any no hi tinc cap exposició l'any passat vam muntar el clic i jo hi tenia una sala i aquest any montem el clic i vindran fotògrafs de fora i algun d'aquí però jo no tindré cap no tindré cap, cap exposició què t'agrada més fer? Fotos de cares o de camps i de més coses? M'agrada més fer fotos de cares, de fer fotos de persones perquè les persones diuen moltes coses amb les fotos i els paisatges i això molt maco però a mi m'agrada més fer fotos de les persones Has fet una exposició a Barcelona? No, encara no Esperem algun dia volen fer alguna però de moment a Barcelona no n'hem fet cap Ana Martínez Montane Montane, muchas gracias. Com va tinguin pla dels cossos més a mà Complinxats x de volgus estem Plans d'aventurs Plans a conèixer som fidel que el volant del seu vaixell afavoreixi el déu dels vents i malgrat llorvell combat la mà Gràcies. ompli xarxes de volguts anells, plens d'aventures i de coneixences. Entrevista a en Salvador Moixit, un pagès de Cabrianes. Bon dia. Bon dia. Com ens guanyes la vida? Pues fent de pagès. Quants anys portes de pagès? Doncs pues mira, vaig començar quan en tenia 12 i en tinc 70 i pico, fes números. Quants animats tens? Doncs pues ara molt pocs, perquè estic jubilat i no puc treballar. Explica diferències de vegades d'ara amb els d'abans Les diferències d'abans pues Abans ho havíem de fer tota mà I ara has, hi ha la maquinària per fer-ho Quines plantes tens o has tingut? Pues cereals, hord i blat, eh, patates, vinya Pues, tot el que es tracta de l'agricultura d'aquest país. T'agrada fer el pagès? Abans sí, però ara no. Primerament, ara perquè no puc, i després perquè la cosa canvia molt i ara no ens deixen guanyar la vida. Com és la vida de pagès? La vida de pagès és molt pesada. Quines són els pitjors feines d'un pagès? Doncs, pues, les pitjors feins d'un pagès és el que va amb el bestiar la feina de la ganaderia també és pesada i què vols que et digui? i tenen els millors Les millors? no crec que n'hi hagi cap t'ha passat alguna cosa interessant? interessant? doncs pues no explica't d'on ve el nom calbrangueres? el nom de Gau pues jo sempre he sentit anomenar el mateix nom ve d'una família que havia havia Santa Maria d'Uló que van venir viure aquí es van fer aquesta casa aquí i després el meu pare els ho va comprar i jo vaig venir i vam venir viure aquí l'any 47 i des de llavors fins ara que hem viscut aquí, aquí en aquesta casa Salvador, tens algun esport preferit? Sí, el futbol i la caça. Quan hi podia anar, ara ja no puc. Algun dia vas tenir cavall? Sí, vaig tenir cavalls, vaig tenir mules i hasta un macho vaig tenir. Quants anys fa que veus a Caballanes? Doncs pues mira, des de, de l'any 1947 fins al 2011. Parla Real, Escola Els Pins de Cabrianes, per Ràdio Sallent. Som els nens i les nenes de cicle inicial de l'escola Els Pins de Cabrianes. I busc... Volem representar una rondalla popular. Esperem que us agradi. La rondalla es titula... El paret! Quan vaig sortir de casa no tenia més que un cigró, un Pobre cigró, no es pot pas fer, fe pas fer una escudella amb un cigró i me'n vaig anar a córrer al món. En Paret arriba una casa i hi truca. M'estressa! Queia! Ja. Sóc el pobre Paret que demana posar de... Per ell i el seu cigró Ja pots entrar Tu dormiràs En un llit I el teu cigró Gamerús Dormirà a la teva Butxaca Molt, molt agraït M'estresa por, Però Si no No us fa res Deixaré el cigró Aquí al damunt no fos casca dormint la xafés fes el que vulguis bona nit la dona i en paret entren a la casa en paret ha deixat el cigró a l'àmpit de la finestra per la finestra treu al cap una gallina cac, cac, cac, cac. i es menja el cigró el matí següent en paret surt de la casa Busca el cigró, veu la gallina i truca de nou. M'estressa! Què hi ha? On, on és el meu cigró? Pel cigró amb demanes, gamaros, de a mi què em comptes? La vostra gallina se l'ha Si no em podeu donar el cigró, meu donat la gallina. Fuig! Fuig! Ja m'agrada! El la gallina, el cigró o la gallina. Ai, ai, calla. Aquí tens la gallina. I que et faci profit. Li dona la gallina i entra a la casa. I me'n vaixant. La gallina més content que un, unes pasques. En paret arriba una altra casa i hi truca. M'estressa. Qui demana? Sóc el pobre paret que demana posada per ell i la seva gallina. Ja pots passar, tu dormiràs en un llit i la teva gallina per i no et dormirà al galliner amb les meves. Si, sí, si sí, no us... Fa res, la deixaré, la deixaré aquí, al, aquí, al damunt, no fos cas que demà al matí mala la trobés constipada. Fes el que vulguis, bona nit i bona hora. Se'n va a dormir després de deixar la gallina a la finestra. Surt un gat. Meu! I es menja la gallina. Al matí següent, en Pere surt de la casa i busca la gallina. M'estressa! Què vols? On és la meva gallina? I a mi què em comptes l'orina de la teva gallina? El vostre gat se l'ha menjada Tuneu,' neu, d'un neu, neu, la gallina o el gat Foig, foig, bolina La gallina o el gat La gallina o el gat Ai, ai, calla ja et, et Endur el gat i te'l el confites Li dona el gat i entra a la casa Així, així és com vaig guanyar nyar un gat Però això no no va ser tot en Paret arriba a una altra casa i hi truca. M'estressa! Qui és? Soc el pobre Paret que demana posada per ell i la seva gat. El seu gat. Passa, passa, tu dormires al llit i el teu gat poca solta dormirà a la vora del foc. I si queda brustit amb, amb l'escalfor. Ah, no, sí, no us va res El deixaré aquí al damunt Tu mateix, bona nit I bona hora Se'n van a dormir després de deixar el gat al costat del llit Surt una vaca uh! I es menja el gat Al matí següent en Pere surt de la casa i busca el gat M'estressa què dius? El meu gat, la vostra vaca te l'ha menjat. I a mi què em constes del teu gat? Un fa que salta. El gat o la vaca, el gat o la vaca. Ai, ai, pren la vaca, pren i deixa'n estar. Li dona la vaca i entra a la casa. I veig aquí que... Vaig veure amor una vaca. En paret, arriba a una altra casa i hi truca. M'estressa! Què voleu? Sóc el pobre paret que demana posada per ell i la seva vaca. Tu dormiràs al llit i la teva vaca ximpleta dormirà a l'estable. Oh, no, no fos casca amb els capers. Si no us fa res, la deixaré aquí mateix. Tu sabràs el que has, has de fer. Bona nit. Entren tots dos dins de la casa. Al cap d'una estona surt la dona i es mira la vaca. Quina vaca tan Maca i quina llet que deu fer. Ves que de fer aquest ximplet i ha llet com deu fer. La vaca la mulliré i en prendré un bon got de llet calent. La dona molt la vaca. Al matí següent, en Pere surt de la casa i observa la vaca. M'estressa! Què voleu ara? La, la meva vaca ahir tenia llet i avui no en té. Ah! Vos l'heu munyit Ah! Sí o no? És que feia una llet tan bona... Torneu... Torneu-me la llet o us em porto avós. vos. Què dius, ximplet? Com vols que la torni? La llet o vos, la llet o vos. Ai, ai, no em cridis més, no em cridis més, ja vinc amb tu. Au, oh, doncs, fica't al sac. La dona es fica al sac. En paret està molt satisfet. S'asseu al costat del sac. Mentre va parlant, la dona obre el sac amb unes tisores. Fica un gos dins del sac i torna a cosir-lo. I se'n va. <coughs> ja tinc una dona. Ara mi, casa, mi casaré i la... Faré treballar i tindré cada dia el plat a taula. Em farà vestits i semblaré un senyoràs. Tindré fills i també els, els faré treballar així. Tindré diners amb, el, amb els diners. Amb compraré una casa i una botiga d'informàtica i... Encara faré més diners i... En paret eh? parla amb el sap on ja no hi ha la dona, però ell no ho sap. Eh, què te'n sembla el meu problema? Eh, no dius res? No vols parlar amb mi? No, doncs jo et Faré parlar, Jacu! Ho, ho veuràs. En paret, obre el sac i descobreix el gos. Bup, bup! Se'n va corrents, cridant, perquè el gos el persegueix. Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Marets, sóc en Joan. Dona O, Maria. Dona 2, Laura. Dona 3, Bruna. Dona 4, Daniel. El que em fa t'assegura que no era. ha es fa la conversa igual que el sucre del ballar. Bon dia, i ho ha demanat però fa bon dia damunt de escolt un sol ben solent i l'il·lumina d'esquerra tot l'espetatge de la gent al vell mig de la plaça poixatera prèvia Ciencia bocanza perruga regar Es preferals la cua Jo podri reprosar La cosa sabe the space better than a captive Yup, the squad is moving for Es més mesti regar La vida You were the man that probably You're still dancing slowly Tots de Ràdio Sallent, som l'escola Espinsa Cabrianes i avui us farem un programa especial per a vosaltres. Per començar el programa us proposem uns enigmes. Haureu d'estar atents fins al final del programa. Sí, perquè no us direm les respostes fins al final. Primer enigma, el jutjat. Hi havia un home que estava condemnat a mort. Un dia va anar al jutjat i el jutge li va proposar un joc com a última possibilitat per salvar se ell li donaria dos papers i li va dir que en un paper estava escrit vida i l'altre mort i per salvar-se hauria de saber a quin paper hi posava vida. Però l'home sabia que en els seus papers hi deia mort perquè tothom pensava que era molt dolent i el volien, volien mort. Com s'ho va fer l'home perquè no el condemessin a mort? Bé. Seguim amb un altre enigma, l'ascensor. Hi havia un nen que vivia en un edifici al vuitè pis. Quan tornava a casa, sempre pujava amb l'ascensor fins al cinquè pis i quan hi arribava, pujava caminant fins al vuitè. Per què no pujava fins al vuitè amb l'ascensor? Aneu-hi pensant i al final del programa us direu les respostes i continuem explicant-vos més coses. L'escola dels és d'una Zer i fa pocs dies hem celebrat la trobada. Potser que us expliquem una mica, oi? L'Azer és un conjunt d'escoles petites que no estan gaire lluny. Cada any es troben en una escola diferent i aquest any ha tocat l'escola dels Pins de Cabriena. La mateixa setmana que fem la trobada de Zer fem activitats relacionades amb el tema que treballem, que ens preparen els mestres i li diem setmana cultural. Què volen dir les inicials C. Zona escolar rural. Quines escoles hi ha a la nostra ser? La nostra CER es diu CER Baixes i la formen les escoles Maians, Coi de Gossem, de Castell del Boix i nosaltres, els pins de Cabriens. Per què serveix la CER? Gràcies a la CER podem conèixer a altres nens i nenes de la nostra edat i fer excursions amb ells. Cada any fem una trobada totes les escoles juntes. Les tres escoles compartin tres mestres, que van tot el dia amb un llevai per fer-nos classe d'anglès, educació física i música. I ara us deixem amb el Mte saxovit d'Alexandre Stan. hi ha unes mestres itinerants. Ara entrevistarem l'Esther, que és la mestra de música de l'Ezern, el conjunt de tres escoles rurals. A la trobada de l'Ezern, l'Esther ens fa de jockey i contribueix a animar la festa cada any. Hola, Esther. Hola. T'agrada treballar en escoles diferents? Sí, sí, sí m'agrada molt. Preferiries una escola gran i no mort de lloc? Bueno, si ho preferís, doncs ja inventaria fer-ho. Ja estic molt bé aquí. I llavors eh, no és que ho ofereixi o no, són coses diferents. No té res a veure treballar en una escola gran o en una escola petita. Hi ha coses diferents, per exemple, a l'escola gran sí que estàs ubicada en un lloc i tens tot el material allà i podria ser més còmode, o és més còmode. I treballar en escoles petites eh, bueno, també et mous en tres escoles diferents i també veus di o sigui, diferents maneres de treballar, potser que som uneser, però cada... Cada escola té les seves particularitats, i llavors també t'has d'adaptar i també dóna varietat. Llavors també a mi m'agrada uh, que sigui una mica diferent i uh, estic a gust. Fas alguna cosa més a part de donar classes de música de les escoles? Uh, de música ara no. Havia fet sempre que podia, uh, havia estat amb la Band, havia estat a, a, a, amb una coral gospel, però per qüestions de temps no... No hem de dir com és a la família i a l'escola i, i a Cucu molt, doncs dient així, com en temps que tinc. Ara parlarem de la trobada. Què sembla que és fàcil la trobada? Ah, doncs, trobo, bueno, ho trobo fantàstic perquè és un moment que, que ens veiem tots junts i, i és com, un, com una festa final, no? Una festa de final de curs, ens trobem tots, ens coneixem i si formem un equip doncs com que millor de, de celebrar-ho una festa. és difícil fer de dijòque? Eh? Bueno, eh, bueno, jo suposo que fer de dijòque ha de ser molt difícil, perquè jo no considero que, que faci de dijòque, i l'únic que faig és intentar pensar abans, prèviament, què vull, què vull, vull que feu vosaltres, eh, tenir en compte les edats que hi ha i que passeu una mica bé, llavors jo faig una selecció de temes i els vaig posant i els vaig presentant. Intento vegades que hi ha un fil conductor, doncs, per exemple començaré amb, una, amb un tema que sigui de salutació, que, que vagi bé perquè quan vagin arribant els nens de les altres escoles els puguin anar presentant, donar i la benvinguda, uh, doncs el, i cada vegada que els temes siguin més animats perquè la gent es vagi afegint. Però jo crec que fer de dir jo, okay, professional, que jo no en sé, ha de ser, fer les coses bé ha de ser difícil, fer les coses com es puguin, doncs pues mira, uh, vas fer Quines cançons t'agrada posar? M'agrada posar cançons d'animació i sobretot que que siguin una mica dirigides els, els temes. Veure, jo m'agrada posar, per exemple, instrumental, podria ser. Jo jo els doncs dic posar pues ara capa a la dreta i ara capa a l'esquerra, ja toqueu al nas del nen al davant. I altres que també que això posic de dirigides, que hi ha la mateixa música, us expliqui què heu de fer. O si sigui, jo busco grups d'animació que puguin, clar, penseu que hi ha nens de 3 anys i, i vosaltres com esteu entrevistant que sou els grans a l'escola llavors ha d'haver una mica de tot Perquè aquest any has deixat triar les cançons als nens? Bueno, perquè sigui una mica més significatiu per vosaltres, no? Uh, veig que potser no sé tots els gustos vostres i jo puc imaginar-me més o menys el que us agrada però qui us sap millor què us agradi, què us fa ballar i què us fa participar sou vosaltres per tant, si vosaltres porteu la vostra música serà més fàcil que participeu És difícil muntar l'escenari l'equip de música? I això no ho faig, ho fan els de la brigada de l'Ajuntament de Quistallent i m'has demanat, perdona, a muntar l'escenari l'equip de música Ah, l'equip de música no, no perquè a més a més tinc ajudants tinc la Margarita i la Punxita que són mestres d'aquí també de l'Azer que ajudar moltíssim i ja comprar un equip de música que fos per bueno, per gent que, que no en sap llavors no pas per de tant en tant dius coses com Busqueu una parella i balleu Per què ho fas? Perquè participeu I és una manera de, de vegades eh, Sí, ens fa vergonya ballar o I és una manera dorganitzar una mica I que tothom pugui participar-hi Quants anys fa que fas aquesta activitat? Doncs mira, des que vaig cantar al desert I ara no hem de fer, no sé, sis anys o una cosa així Des de la primera trobada crec que ja vinc ja a Quines altres coses fas per la trobada? Bé, bàsicament és aquesta. O sigui, arribes, montes a l'equip de música, ah, prèviament t'has buscat una mica els temes, eh, i llavors has de tenir clar què s'ha de fer durant el dia. Sobretot, la feina que jo fec més sola, entre cometes, que no la fec sola, perquè això m'ajuden tots els mestres, és marcar els temps del joc, quan, quan feu... Doncs feuu-la al matí que feu la, la gincama de joc doncs marcar el temps el canvi de joc, cada 20 minuts cada 10 minuts, el que sigui i llavors doncs anar posant música i bàsicament això, llavors ajudar a parar a taula, a desparar a taula a vigilar els nens a l'hora del pati quan esteu jugant, que també tenim una estona de joc lliure i a la tarda si hi ha un altre grup d'animació algun altre espectacle, doncs també estar allà amb vosaltres, participar-hi i passar molt bé igual que vosaltres D'on treus els CDs, micròfons, altaveus i tot l'equip? Vale, a veure, els CDs eh, us els puc demanar vosaltres o jo és collita pròpia que vaig, vaig recollint de, doncs de, jo que sé, per exemple, vaig a algun, algun concert i m'interessa aquell grup d'animació doncs pues igual li compro un CD o vaig a la biblioteca o una mica me l'ha passat o, busco, o us ho demano vosaltres que us ho he dit avant o de les escoles, ara si alguna mestre té alguna cosa bé bueno, una mica els CDs d'aquí. Poden ser eh, CDs personals meus o CDs també de les escoles. Llavors, els micròfons, els altaveus, tot això és de l'esert, que ja vam comprar un equip de música precisament per això. S'ha de comprar algú, algú per aquí? S'ha de comprar? Mira, eh, clar, això amb el pressupost que tenim. Vam començar primer amb, amb el que seria els altaveus i ara aquest any estrenarem un... un bueno, un un petit equip de música on puguem posar, clar, les noves tecnologies com no? fins ara, igual, anys enrere anàvem amb casets, després amb els CDs i ara bé, doncs, doncs, les memòries no? on posem tota la música allà doncs llavors, ba, necessitàvem un aparell on poguéssim uh, posar-hi una, una memòria no? Perdó. i, bueno, de moment això llavors també, uh, abans d'això vam comprar un micro inalàmbric també. o sigui, a poc a poc ens anem ens anem modernitzant i sobre la marxa, sobre les necessitats que tenim i el pressupost que hi ha i encara has de continuar fent-ho? Bueno, a vegades també penso que estar a baix i saltar i no haver de pensar de preparar-ho també ha de ser divertit, eh? Però bé, bueno, jo ho molt de gust i m'agrada i no, no penso si, si vull fer-ho o no ho sigui, feia molt de gust i tant de bo fer molt de doncs. Tens alguna altra experiència fent coses de cara al públic? Sí, a veure, com a portar-ho això així de, de, de parlar i de presentar i això, no, no, no, molt poc. Però de pujar a un escenari, sí, però vaig estar de petita, quan jo soc la mestra de música d'aquí, com heu dit abans, i clar, jo tinc una miqueta de formació de música, i havia tocat, de petita a petita havia tocat amb diferents grups, i havíem bueno, fet concerts i això, i pujat a molts escenaris. No vol dir que, que sigui una, un una artista de la música ni em dediqui això, eh? però sí que de manera mateixa he pujat a molts escenaris i ja, estic a gust. Ens vols explicar alguna curiositat? Curiosi... Bueno, de fet les preguntes que m'esteu fent ara és sobre la trobada no? a veure curiositat la veritat és que sempre ha anat molt bé uh, el que pot passar doncs, que uh, igual jo m'estic enrotllant amb un tema que estic a punt de posar una cançó i l'estic presentant i llavors no em sona com allò que passa a les teles o a les ràdios no? allò, coses del directe no? que estàs a punt de posar una cançó i llavors no et sona i que bueno, t'estàs enrotllant allà per fer temps per trobar l'altra cançó coses així però tampoc res raro més. Ens hem d'anar acomiadant. Ens agrada molt poderte te fer l'entrevista. Fins aviat. Adéu. A mi m'ha agradat molt que, la, que me la fessin. Gràcies. no va molt bé. A la propera. Imatges que no se'n van. La trobada va ser genial, però abans havíem fet la Setmana Cultural. Aquest any la Setmana Cultural la van fer des de l'11 fins al 15 d'abril. Durant tota la setmana van fer activitats relacionades amb els mitjans de comunicació. Les activitats ens les preparen els mestres i ens ho passem molt bé. Durant tota la setmana no fem classe de la forma normal i això és el més divertit per a nosaltres. Alguns dies fem activitats fora de l'escola. Entrevistarem el Joan, que és el director de l'Escola Als Pins, de Cabrianes, i li farem unes preguntes que tenim preparades. Hola Joan, sabem que fa algunes setmanes heu estat treballant en la Setmana Cultural. Ens podries dir en què consisteix la Setmana Cultural? La Setmana Cultural és una setmana a on es trenquen tots els hàbits habituals i, triem i escollim entre tots un tema i a partir d'aquell tema fem activitats, sortides i moltes coses relacionades amb aquell tema. En concret aquest any hem triat els mitjans de comunicació. Vale. I com trio aquest tema? Aquest tema normalment uns mesos abans, els mestres, en les reunions dels dimarts a la tarda i en els claustres en parlem, proposem diferents temes, veiem pros i contras de cada tema i també depèn de l'any i de la situació eh, a nivell de poble però també a nivell de país de Catalunya decidim quin és el tema que pot interessar més. És el tema, el de la trobada cal de la setmana cultural? Sí, sí, sí. Habitualment, que jo recordi, els últims sí. 10 anys sempre ha estat així, perquè és molt important que un tema que treballem durant molts dies abans, no només la setmana cultural, sinó que fins i tot una setmana abans a vegades, doncs sigui el mateix del dia que ens trobem les 3 escoles de l'Azer, el dia de la trobada, que és el divendres. Sabem que per la setmana cultural feu sortides. On heu anat aquest any? Mira, sí que és veritat. Aquest any, el dimarts, vàrem estar a Manresa, vàrem veure el Regió 7 i també la televisió de Manresa, que està allà mateix, i després vàrem estar per allà al passeig, els de primària, fent entrevistes als vianants sobre els mitjans de comunicació que, que veuen, escolten o llegeixen. Bé, I, fet... despre... Perdó, I després també, doncs, eh, avui, eh, ahir en concret, els de cicle inicial, vam estar fent sortides pels entorns de Cabrianes i avui eh, estem aquí a Sallent tot el matí entre la ràdio Sallent i després anirem a la Mediateca de Sallent. Bé, t'hem fet aquestes preguntes sobre la Setmana Cultural, però si tens temps necessitaríem més informació. No oh, i tant. Porta molta feina preparar la trobada? Sí, sí, sí, és una feina agradable, però entretinguda, però és, és feina, però és una feina que es fa, es fa més de gust que d'altres feines a vegades que, que es fan durant l'any, perquè és una feina que engresca i entusiasma a tothom, crec jo, què us sembla a vosaltres. Sí, està bé. Sí, sí. Molt bé. Per què? Bé, perquè solen ser activitats que requereixen una preparació d'uns materials o unes coses o concretar amb gent tota una sèrie de coses perquè per tot rutlli bé. Qui crea les activitats? Bé, entre els mestres mirem quines poden, poden ser les millors per aquell dia i entre tots en parlem, sí. És una decisió conjunta. Quan dura la trobada? La trobada, mira, es pot dir que en comença dos quarts de deu, que és quan arriben els alumnes aquest any de Castellfollit del Boix i Mayans, i més o menys fins allà tres quarts de quatre. Sol ser, doncs, això, gairebé tot el matí tarda, sí. Quines escoles hi participen? El que et deia, les de la nostra Zerbages, Castellfollit del Boix i Maianz. Què et sembla que es faci la trobada a la Mira, aquest any, eh, per començar, a, a part de fer un bon esmorzar gràcies a la gentilesa de de Cabrianes, després farem fotos conjuntes per, per nivells i farem un seguit d'activitats engrescades sobre els mitjans de comunicació. Després de dinar, doncs, eh, tindrem una estona lliure i a la tarda, doncs, eh, gràcies a... El grup la Sal de, dels bars, que ens faran l'espectacle danses escojarrades. Gràcies per la informació. Moltes gràcies, Joan. De res. Ara escoltareu Prista. them leaving some Mars, uh, yeah we leave and cross uh, he's undefeated boss uh, uh, it's like this man you can't put a price on the life now nah, uh, we do this for the love so we fight and sacrifice uh, every uh, night so uh, we ain't gonna stumble and fall uh, never waking the sea sending the sound at the beat so we gonna keep everyone moving ain't beat so bring back the beat and then everyone sing i got the money, money, money.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 Però l'home sabia que en els dos papers hi deia mort, perquè tothom pensava que era molt dolent i el volia mort. Com s'ho va fer a perquè no el condemessin a mort? Segon enigma, l'ascensor. Hi havia un nen que vivia en un edifici al buitè pis. Quan tornava a casa, sempre pujàvem l'ascensor fins al cinquè pis i quan arribava, pujava caminant fins al vuitè. Per què no pujava fins al vuitè amb l'ascensor? Aneu-hi pensant i al final del programa us durem les respostes. Mentrestant, us deixem amb la Rihanna i la seva nova cançó és Anem. us continuem do donant detalls de la trobada. A la trobada cada any ens trobem amb les escoles de Maians, Coll de Gusem de Castellfollit del Boix i els Pins de Cabrianes. La trobada de la Z es fa perquè els nens i nenes es coneguin entre ells. Els mestres trien un tema. Aquest any ha tocat els mitjans de comunicació i per això estem aquí a la ràdio. Durant tot el dia anirem Anim en grups amb els nens i nenes de les altres escoles. L'AMPA ens paga el dinar i ens el fa. Normalment mengem arròs. Quines activitats fem? Esmorzem tots junts. Els mestres ens preparen una gimcama relacionada amb el tema que, com ja hem dit, aquest any hem treballat als mitjans de comunicació. Fem joc lliure, dinem arròs i ens anima a la festa un grup de música. A continuació, entrevistarem la Ramè, la presidenta d'AMPA, o sigui, l'associació de mares i pares d'alumnes de la nostra escola de... dels Pins de Cabriàmes. Tot seguit ens contestarà les curiositats que en ronden poca. Volem saber la feina que realitza Ramè durant tot el curs i també com cal preparar la trobada, però concretament volem saber la teva feina, Ramè, la presidenta d'AMPA. Hola Ramè. Hola, bona tarda. Quina és la feina de Ramè? Mira, la feina de l'AMPA és... Que bueno, com vosaltres heu dit, la l'AMPA és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares del centre. Llavors, aquesta associació té com a finalitat informar, assessorar a pares i mares de les activitats pròpies de l'AMPA, no? en tot allò que es pugui millorar l'educació dels nostres fills. Potenciar formació per fer participar que les famílies entren més en la vida de l'escola. Llavors, l'AMPA també treballa com com el recolzament de les famílies o l'alumnat que puguin tenir necessitats educatives o socials. No sé. Promoure la quantitat educativa. Facilita activitats educatives en relació a l'entorn del centre, com pot ser ara aquest curs, que doncs, es va fer la Setmana Blanca, les activitats extraescolars, que són el dimarts a la tarda, i a l'estiu suposo que hi haurà l'escola a l'estiu. Eh? Això és una mica el que fa l'AMPA. També l'AMPA representa els pares i mares en el Consell Escolar de l'Escola. Una mica l'AMPA, les finalitats de l'AMPA són aquestes, no? Col·labora també amb l'adomnat o el professorat en el bon funcionament del centre. Ajuden en les festes, participen en el que es pot. Continuem. Com a presidenta de l'AMPA, costa portar els números? Els números, eh, com a presidenta en sí si, jo no els porto. La L'AMPA consta d'un president, un tresorer i un secretari. El tresorer és el que porta el tema dels números. En aquest cas, el tresorer és la Césia Estrada, que és, les, bueno, és un, és un membre la, és el segon membre de l'ampa i llavoren, bueno, l'ampa consta de tres, tres vocals, a més a més també, que són la, bueno, la Laura, el Valentí i la l'Òscar Els números en si es porten tots des de que és el, el tresorer, el que passa que nos fem reunions periòdiques doncs ens posa el corrent de tot el que són, tots els cobraments que es poden fer des de la cuata de la lampa i tot el que es pot donar en ajudes i en coses que podem demanar a la Generalitat o que sigui, tot això es posa en conjunt, en les reunions que tenim. Bé, quina relació teniu amb l'Ajuntament? Amb l'Ajuntament de Sallent doncs, tenim una relació com, bueno, a l'hora de preparar, per exemple, el tema aquest de la Fista de l'Azer, que hem preparat aquest any, Pues, eh, ella ens ens ajuda doncs, en temes de taules cadires, plantarim que s'ha fet servir en el pati per al tema de l'animació eh, en temes com econòmics, doncs ens ajuden subvencions, en subvencions per poder ajudar amb el dinar en eh, tot el que sigui possible en les, les seves possibilitats no? depenent força també de l'Ajuntament pel projecte poder fer les festes Molt okay. bé uh, Cada escola té la seva pròpia apa? Cada escola té la seva pròpia AMPA i és, és, està molt bé que cada escola tingui la seva pròpia AMPA perquè cada AMPA és la seva escola com és. Poden haver-hi escoles privades, escoles públiques i cada AMPA pues, eh, té, té la seva escola i fa les seves activitats. No totes són iguales, actuen d'una forma similar però cada una fa les activitats que ella crea convenient millor per la seva escola, pel seu sistema educatiu. Els pares i mares de l'AMPA de Cabriana són molt participatius. Sí, tant, que són participatius. I, i què fan? Què fan? Doncs en el cas de, de la ZER, com vosaltres heu pogut veure, la festa de la ZER, doncs ens han ajudat. Nosaltres hem fet una circular convidant-nos a tots, els pares i mares que volguessin participar, que són de l'AMPA, i que participar en, en la festa, doncs uns s'han organitzat per poder fer l'esmorzar treure les cadires, poder organitzar tot l'esmorzar, els beures, les coses les altres s'han organitzat per poder parar tot el parament de taules i cadires per poder fer el dinar, a l'hora del dinar de, de, de que hi hagi tota la trobada de l'eser i per despertar-la, per, per muntar, desmuntar, el què faci falta, sí que participem, moltíssim Quan teniu reunió? Tenim reunió normalment un cop a la setmana, un cop a la setmana ens trobem i si convé més doncs ens trobem més depenent del de conteixement que hi hagi per preparar Bé, ara si sí, et sembla que comencem a parlar de la trobada de G, que es va celebrar el dia 15 d'abril L'AMPA com pot col·laborar en, a, en la trobada? L'AMPA en la trobada va col·laborar eh, bueno, no sé si vosaltres com a alumnes us hi veu fixar, doncs va estar en, en el que us he comentat abans en l'esmorzar van servir l'esmorzar, van, van ajudar a que a, a les begudes, tot això pogués estar tots tinguéssim la beguda més aviat a punt, la boca al matí. I en l'hora del dinar doncs, van, van ajudar doncs, en tot el que va ser el tema de, de parar les taules, de servir el dinar, de mirada que no falta fer res en les taules, tot això és en el què col·labora la'mpa la, la trobada. I és cuidar de preparar el dinar de la trobada? No? En la trobada hem, hem contractat el que es diu unàterering, eh? que es diu l'Agustí, no sé si, bueno, no sé si ha estat aquí altres anys. No aquest any hem contractat aquest senyor i aquest senyor ens, bueno, ens va fer tot el que era el menú, que era una amanida, un arròs i dos postres. I fa un càterering de fora perquè és una mica complicat que, que pugui funcionar tota l'hora si ho fésssim tots nosaltres. I llavors aquest senyor té, té l'home més trencada en en fer el dinar, doncs, hem un. amb càteres. Com ens podeu organitzar? Com ens podem organitzar en la trobada? Mm. Quan ens vam organitzar, doncs, vam passar una circular per tots els pares i mares de, de l'escola, dient-los que qui volgués, que, que tingués moltes ganes de participar i que pogués col·laborar, doncs, que pogués posar l'hora o l'estoneta que podia venir, el matí o la tarda, i d'aquesta forma, doncs, han anat sortint tot de col·laboradors de membres de, de, de, de l'AMPA, doncs, que han volgut que voleu i hem tingut gent per l'esmorzar, gent per al dinar, i gent per acabar de plegar les coses, i entre tots ens hem organitzat així sí una miqueta. Uns que han comprat les begudes, els altres que, que han anat a buscar, encarregar el que és l'esmorzar, doncs, mica a mica, entre tots ho hem fet tot. Quant us pot costar tot plegat? La trobava de l'AMPA ens, ens, ens ha costat al rang d'uns 800 euros, uns 800 euros, més o menys. Ara no sé si una mica més o menys, depenent de, de tot l'esmorzar i de tot. Bé, ara ens hem d'anar acomiadant, que se'ns acaba el temps. Apa, ens veiem un altre dia. Molt bé, adéu. Adeu. Com que estem acabant el programa i us hem parlat de moltes coses de la nostra escola, ara us explicarem coses del nostre poble. Cabrianes és un poble al mig de Catalunya i molt ben comunicat. A prop d'altres pobles més grans com Sallent, Arters o una ciutat gran, Manresa. Les carreteres que arriben a Cabrianes actualment són carreteres principals i molt bones. A Cabrianes s'hi fan coses interessants i divertides, teatres, per exemple, en què els nens i nenes de Cabrianes es reuneixen i fan espectacle per Nadal. També hi fan coses com concerts amb grups de música. Un dels últims que ha vingut ha estat Bongo Botraco. Una altra cosa que ens agrada és que també fan activitats com les caramelles, on hi participen molts nens al poble i una festa major molt animada amb jocs i inflables. És un poble molt tranquil i sense gaire fum. Té una escola petita i amb molt espai natural i arbres plantats, amb classes de molt pocs alumnes. Hi ha zones del poble on hi va jugar la canalla. Si ets esportista pots anar a caminar per les muntanyes de Montcobur, Roca Salves, i també pujar al Culló a veure les ruïnes dels Ives. També hi ha moltes rutes per fer en bicicleta. Als afores de Cabrianes hi ha una empresa d'hípica per llogar a cavalls o practicar allà mateix.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 Com s'ho va fer l'home perquè no ho condemessin a mort? Perquè l'home es va menjar un paper dels os que hi havia sobre la taula i va dir, el paper que m'he menjat és el contrari del que està sobre la taula i així és com no el van condemnar a mort. Seguidament, la resposta del segon enigma, l'ascensor Hi havia un nen que vivia en un edifici al vuitè pis Sempre, quan tornava a casa pujava amb l'ascensor fins al cinquè pis i quan arribava pujava caminant fins al vuitè Per què no pujava fins al vuitè amb l'ascensor? Maria, E perquè, era, perquè el nen era tan baixet que l'única més alta que arribava de l'ascensor era el 5 i per això no pujaven l'ascensor fins al 8è pis. Ah! Abans d'acabar el programa us direm que l'hem preparat els alumnes de la classe Moncogult de l'Escola Els Pins de Cabrianes, que som el Gerard, la Manley, el Paulo, el Fernando, la Judit, la Gina, el Joel, la Violeta, el Pau, la Dúnia, la Laia, el Brian i l'Irene. També ens hi han ajudat una mica els, les mestres, la Montse i la Lluïsa. I ara ens acomiadem amb la cançó More de Lasher. Watch me as I dance and Under the spotlight Listen to the people Screaming on more and more Cause I create the feeling That keep them coming back Yeah, I create the feeling That keep them coming back So captivating when I get it on the floor I know you've been patiently waiting I know you need me I can feel it, I'm a beast I'm an while I'm that monster in the mirror the head of This sure, show I'm the closer, winner Best winner, the pressure When seconds left, I show sure. really want my own I'm not I'm on the floor No so can't stop but if I stop it's just know that I'm gonna bring it back Hey never quitting no believing that Oh you been patiently waiting I know you need me I can feel it I'm a piece I'm the an legend I'm that muscle in the mirror The headliner tell you sure I'm the pulsar with Best when under pressure and seconds left for sure. if you really want more, I show up Give me one more screaming I'm out Ah. Ah. Ah. Però que no parleu tots a l'hora, perquè si eh? no faré això. Eh. Eh? Cantarà ben fort. Allà. Va, la gent de l'hora. Un moment, un moment, però comenci, eh. com comenci. S'à fricà, s'à eh, eh, s'à eh, eh, eh s'à minà minà sang a l'égua, perquè, perquè s'està fricà. <laughs> pa pa pa pa pa pa Mira, play Ni te chat. Yes, era o eh, oye. Acabo. Ahora es macmacu.